Capitolul 22 Unele persoane mai însemnate în istoria Bisericii 19 Clement Romanul. Clement Romanul este unul din bărbații apostolici socotiți de Irineu ca al treilea episcopal Romei, paranteză sfârșitul secolului I. Despre originea lui nu se știe nimic precis. Se presupune a fi Clement amintit de Apostolul Pavel în epistola către Filipeni. Clement a scris două epistole a Dunării Creștine din Corint. Despre prima epistolă majoritatea cercetătorilor spun că este autentică. Despre a doua epistolă se susține că nu ar fi autentică. Altă lucrare neautentică au fost pseudo-clementinele. În epistolele lui Clement sunt cuprinse multe afirmații false și citate din Sfânta Scriptură cu totul inexacte. Așa, de pildă, Isaia 60 cu 17. Voi face ca pacea să domnească peste tine și să stăpânească dreptatea. El, ca un partizan al ierarhiei, schimbă în felul următor: și voi pune episcopii într-o dreptate, și pe diaconii tăi într-o credință. Încheia citatul, paranteze, epistola 1 către Corinteni 42. Ignatie. Ignatie era episcop în antiochie la sfârșitul secolului I și începutul secolului al doilea. El mai purta numele de Teoforul, adică purtător de Dumnezeu. A murit moarte de martir pe vremea împăratului Traian. În drumul său spre Roma a scris șapte epistole adresate diferitelor adunări creștine de atunci. Efeseni, Magnesieni, Tralieni, Romani, Filadelfieni, Smirnieni și Sfântul Policarp. Colecția epistolelor Sfântului Ignatie s-a pierdut cu timpul. În schimb, s-au păstrat diferite alte colecții mai târzii, care, în afara aurului veritabil, ne oferă și oarecare zgură. Încheia citatul, paranteză, preot Matei Păslaru, Scrierile Părinților Apostolici, volumul 2. Susținătorii ierarhiei, încă din primele viacuri, căutau și alergau după documente vechi din care să reiese ierarhia, fiindcă nu aflau ceea ce doreau, recurgeau la falsuri. Nici chiar scrierile canonice ale Noului Testament n-au scăpat de această plagă a minciunii. Diferiți copiști și traducători au introdus și scris ceea ce au vrut. Așa se explica Adaosul din epistola 1 al lui Ioan, capitolul 5, versetele 7 la 9, paranteză coma Ioaneum, și marcu 16 cu 9 la 20. Până în ziua de astăzi se păstrează aproape 300 de manuscrise vechi ale Noului Testament în diferite biblioteci ale lumii. Savanții credincioși au confruntat manuscrisele și așa au ieșit la iveală falsurile. Aici este dovada puternică despre lucrarea Duhului Sfânt. Sfânta Scriptură fiind o carte a Duhului Sfânt, a fost ocrotită de falsuri. Un om al lui Dumnezeu s-a exprimat astfel. Biblia este atât de mare și atât de puternică, încât a putut și poate supraviețui tuturor traducerilor rele. Încheia citatul. Nu tot așa s-a întâmplat cu alte scrieri vechi. Ele nefiind ocrotite de Duhul Sfânt au rămas pradă falsurilor. Fiecare a făcut cu ele ce a vrut adăugând sau scoțând după cum era interesul. Pentru a putea ști care e adevărul în vreo chestiune, să alergăm la cuvântul insuflat de Duhul Sfânt al Sfintei Scripturi. Tot ceea ce nu contrazice Duhul Sfintei Scripturi e adevăr. Restul e minciună, e neghina semănată de diavolul pe ogorul adevărului. Așa și cu epistolele Sfântului Ignatie. Primim din ele tot ce nu contrazice Duhul Noului Testament. Cea mai veche colecție a epistolului Sfântului Ignatie, așa numita recenzie mai lungă a epistolelor Sfântului Ignatie, cuprinde cele șapte epistole autentice. Dar și cele autentice nu sunt păstrate aici în forma lor originală, ci într-o formă mai mult sau mai puțin adăugită, interpolată. Paranteză, preot Matei păslaru scriele părinților apostolici, volumul 2. Noi credem că dacă aceste epistole sunt într-adevăr ale Sfântului Ignatie, nu ar contrazice cuvântul adevărului al Sfintei Scripturi cu privire la preoție. Și dacă anumite părți din cele șapte epistole dau o altă direcție adevărului Noului Testament, atunci aceste părți sunt adăugirile despre care a fost vorba mai sus. Unii cercetători sunt de părere că nu Sfântul Ignatie ar fi autorul epistolelor, ci un altul care a trăit mai târziu. Paranteză preot Matei Păslaru scrierile părinților apostolici, volumul 2 Policarp Policarp a fost episcop în Smirna și este socotit ucenic al Sfântului Apostol Ioan. A murit moarte de martir în anul 155. El a scris mai multe epistole și a stabilit, paranteză pentru vremea aceea, sărbătoarea Paștelui. Din scrierile lui nu se păstrează decât epistola către filipeni. Policarp, ca ucenic al Apostolului Ioan, credea în împărăția de o mie de ani a Domnului Isus pe pământ. Papias Papias a fost ucenic al Sfântului Apostol Ioan și episcop în Ierapole, paranteză Frigia. Papias a scris o operă intitulată Explicarea cuvintelor de învățătură ale Domnului. Această operă este primul tratat de exegeză biblică în literatura patristică. El ține să utilizeze la maximum elementele tradiției apostolice pentru găsirea adevărului. Iată ce spune el, Căci nu mi-a plăcut niciodată cum fac mai mulți ca să ascult pe acei ce vorbesc multe, ci pe acei care învață adevărul, nici pe acei ce dau percep percepte noi și străine, și pe acei ce urmează pe acele ce ni le-a lăsat Domnul. Încheia citatul, paranteze, Eusebiu de Cezarea, Istoria Bisericească. Eusebiu de Cezarea, Istoric Bisericească, spune despre papiască, era un bărbat foarte învățat în toate și cunoscător al Scripturii, paranteză, preot Mihălcescu, fragmentele lui Papias, Eusebiu de Cezarea, Istoria Bisericească, 3. Papias credea în împărăția de o mie de ani pe pământ a Domnului Isus. Papias în cartea sa expunerea cuvintelor Domnului scrie Mă grăbesc a explica ceea ce am auzit de la bătrâni și am păstrat cu credință. Voi mărturisi aici învățătura lor, căci nu mi-a plăcut niciodată cum fac acum oamenii în convorbirile lor care vorbesc multe și spun învățături noi și străine, dar m-am lipit de cei care urmează învățăturile și poruncile pe care ni le-a lăsat Domnul. Când întâlneam pe vreunul care văzuse pe bătrâni, totdeauna am avut dorința de a întreba ce spuneau Andrei, Petru, Filip, Toma, Iacov, Ioan, Matei și alți ucenici ai Domnului. Încredințat că oamenii care au văzut pe bătrâni îmi vor spune mai bine prin viu grai decât aș fi putut face singur prin lectura cărților. Încheia citatul, paranteză Gerasim Timuș, episcop, dicționar hagiografic, 1898, tipografia cărților bisericești. Justin Martirul. Justin Martirul este cel dintre ei creștini care a dezvoltat o activitate literară mai intensă. Era numit filozoful pentru că, înainte de a se converti la creștinism, învățase filozofia în diferite școli filozofice păgâne. De origine era din Palestina, probabil dintr-o familie de etnie greacă. Justin Martirul a scris multe cărți. Cea mai cunoscută și care ni se păstrează până în ziua de astăzi este Dialogul cu iudeul Trifon. Justin credea că demonii sunt îngerii căzuți, adică fiii lui Dumnezeu din facerea 6, care s-au împreunat cu fetele oamenilor, paranteză Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 1. Credea în împărăția de o mie de ani pe pământ a Domnului Isus. Iată cum scrie el despre acest lucru. Eu însă, ca și toți aceia care sunt într totul creștini drept credincioși, știu că va fi atât înviere a trupului, cât și o împărăție de o mie de ani în Ierusalimul, construit din nou, împodobit și lărgit, după cum mărturisesc profeții Ezechiel, Isaia și alții. Încheia citatul. Paranteză Justin Martirul, dialogul cu iudeul Trifon. Credea iarăși că Dumnezeu va face ca sufletele rele ale oamenilor și ale demonilor să nu mai existe Paranteză Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 1 Iată ce scrie el despre suflet și înviere Căci dacă veți întâlni pe unii din aceia care se numesc creștini Care însă nu vor mărturisi aceasta, ci vor defăima pe Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov Și vor spune că nu există învierea morților și că de îndată ce vor muri sufletele lor sunt luate în cer, să nu-i socotiți creștini. Încheia citatul, paranteză Iustin Martirul, dialogul cu iudeul Trifon. Iustin Martirul a murit moarte de martir, paranteză din această cauză a fost numit așa, între anii 148-149 la Roma. Irineu Irineu a fost scritor creștin și a trăit în secolul al II-lea. A fost episcop în Lyon, Franța, dar în tinerețe a trăit în Smirna, paranteza Asia Mică, și se presupune a fi fost lui Policarp. Tertulian îl numește cel mai iubitor cercetător al tuturor felurilor de științe. Irineu împărtășea credința despre împărăția de o mie de ani pe pământ a Domnului Isus. Această credință era foarte răspândită la primii creștini. Paranteză: Farar, Viața și Opera Sfinților O părinți, volumul 1. Despre cina domnului Irineu spunea: Credința este trupul lui Hristos. Încheia citatul. Paranteză: Farar, Viața și Opera Sfinților părinți, volumul 1. Scrierile sale au fost diferite. Una din cărțile de seamă ale lui a fost Contra ereziilor carte scrisă împotriva gnosticilor. Tertulian. Tertulian a fost un mare învățător și scriitor creștin din secolele al II-lea și al III-lea, de origine latină din Cartagina, născut în anul 160 și mort în anul 240. Tertulian avea o minte ageră și o dialectică admirabilă. Despre el se zice, cu toată dreptatea, care tot atâtea cugetări, câte cuvinte. A scris foarte multe cărți, dintre care cea mai renumită este Apologeticus. Tertulian nu este considerat de biserica ortodoxă printre sfinți pentru că a aderat la montanism. Susținea învățătura despre împărăția de o mie de ani pe pământ a Domnului Sus. Nega ierarhia socotind pe toți creștinii preoți. Apăra dreptul omului de a se închina cum simțea nevoia. Pentru religie nu-i lucru firesc să constrângă la religie. Omul are drept și acest drept aparține puterii firește a fiecăruia să adore ceea ce el să cotește că-i mai bine și apoi religia unuia nu vătămă și nu aduce folos altuia. citat citatul, paranteză ad scapulam. Ciprian Ciprian a fost scritor creștin latin din secolul al III-lea. El s-a născut în Cartagina pe la anul 200 din părinți păgâni foarte bogați. A devenit creștin încă din tinerețe și după 2 ani de la convertire a fost ales episcop de Cartagina. Ca scriitor, Ciprian a fost influențat de scrierile lui Tertulian. Sub raport intelectual, Tertulian era creator, iar Ciprian popularizator. Sub raport bisericesc, Tertulian era adversar puternic al partidei episcopale, iar Ciprian era cel mai expresiv reprezentant al ei. Tertulian era numit părintele teologiei latine, în iar Ciprian era numit părintele ierarhiei, în ghilimele. După mărturia sa, Ciprian a rămas omul unei singure cărți și anume a cărții cărților Sfânta Scriptură. Paranteză preot Matei Păslaru, scriere alese din opera Sfântului Ciprian. Ciprian a murit moarte de martir în anul 258. Clement Alexandrinul Clement Alexandrinul a fost scriitor și învățător creștin din secolul al II-lea și al III-lea. Despre nașterea sa nu avem date precise. Unii spun că s-ar fi născut în Atena, alții spun că în Alexandria. Ceea ce se știe sigur este că el a trăit în Alexandria, a învățat filozofia, muzica, retorica și gramatica. Clement Alexandrinu a fost conducătorul școlii catehetice din Alexandria, profesorul marelui origen. A scris multe lucrări. Una din operele sale de seamă este Pedagogul, care a ajuns până în zilele noastre. A murit cam pe anul 215-216 în timpul pribegiei sale prin lumea creștină. Origen Origen este cel mai mare gânditor și scriitor creștin din primul mileniu creștin. S-a născut în Alexandria în jurul anului 185 dintr-o veche familie creștină. El era cel mai mare din cei șapte frați. Tatăl său Leonida un creștin învățat și foarte evlavios i-a dat educația completă a timpului. Pe lângă celelalte materii pe care le studia, origen trebuia să învețe pe de rost câte un loc din Sfânta Scriptură în fiecare zi. Atmosfera religioasă din familie și geniul său personal au făcut din origen un tânăr fanatic pentru credință și pentru interpretarea complexă a Sfintei Scripturi. Leonida, tatăl său, fericit, îi săruta pieptul noaptea când dormea. La etatea de 18 ani, origen, a devenit conducătorul școlii catehetice din Alexandria. Trăia o viață de ascetism riguros. Din pricină că el trebuia să facă vizite în scopul de a întări pe elevii și elevele sale în timpul persecuției, pentru a nu da loc la bănuieli în ce privește legăturile cu femeile, s-a castrat. Origen de tânăr a început să fie invidiat de anumite persoane. Primul a fost episcopul său, Demetru, care a convocat două sinoade pentru a-l declara eretic. În urma torturilor dintr-o temniță a tirului, închis fiind pe vremea prigoanei lui Deciu, Origen a murit în anul 251 la vârsta de 69 de ani. Opera lui Origen este vastă. Nu a fost întrecut de nimeni până astăzi privind numărul lucrărilor scrise. A scris peste șase mii de cărți. Ieronim l-a numit cel mai mare învățător al bisericii după apostoli. Cea mai de seamă lucrarea sa a fost hexapla, concordanța textului Sfintei Scripturi pus pe șase coloane. Scrierile lui se împart în șase categorii. Exegetice, dogmatice, apologetice, paranteză în acest domeniu a scris o lucrare în opt volume contra lui Celsus, un filozof epicurian care scrisese o carte împotriva creștinismului, practice, critice, scrisori. Când dicta Origen, scriau șapte stenografi și tot atâția copiști. Origen nu este considerat de Biserica Ortodoxă printre sfinți, ci este socotit ca eretic pentru următoarele. Credea că dacă Satana s-ar pocăi, l-ar ierta Dumnezeu. Credea că iadul nu este cu foc material, ci că, și că plata păcatului este moartea. Înțelegea literal locul de la Matei 19:12, unde se vorbește despre fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Credea într-o restatornicire a tuturor lucrurilor în timpul împărăției de o mie de ani. Paranteză. Apocatastază În timpul acestei împărății Se va da ocazie fiecărui om Care a murit nemântuit Să fie mântuit Această învățătură a fost combătută De sinodul 5-lea ecumenic Paranteză Popovici Istoria Bisericii Universale volumul 2 Credea că Domnul Isus este subordonat Tatălui și că nu este Aceeași persoană cu Tatăl Paranteză Popovici Istoria Bisericii Universale volumul 2 Credea că cina Domnului este numai un simbol al trupului lui Hristos. Origen este socotit părintele duhovnicesc al lui Arie. Nu puțin părinți de dinaintea sinodului de la Nice, împărtășeau părerea ale lui Origen, care în urmă au fost osândite, deoarece au trăit înainte de definirea dogmelor. Încheia citatul. Chiar și după sinodul de la Nicea, mulți învățători creștini erau în parte adepți ai lui Origen cum sunt Didim cel Orb, Grigore de Nanzians, Grigore de Nisa, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Ieronim și alții. Mai târziu Ieronim s-a lepădat de Origen. Paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 1, Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 2. Chiar și Atanasie cel Mare prețuia pe origen, aducându-i laudă, paranteză, Socrate Colasticul, istoria bisericească. Constantin cel Mare Constantin cel Mare, mare împărat roman, primul împărat creștin, omul prin care creștinismul a trecut din poziția de persecutat în poziția de dominant, în urma edictului de la Milan din anul 313 dat de Constantin. Despre Constantin se spune că a văzut semnul crucii pe cer, probabil, spune Sozomen, atunci când a hotărât să pornească război împotriva lui Maxentiu, paranteză Sozomen, istoria bisericească. Împăratul Constantin a adus mari servicii creștinismului însă, el însuși nu trăia o viață strict creștină. Istoricul Socrate, Colasticu, secolul al V-lea, spune... Împăratul, după ce s-a terminat sinodul, paranteză, de la Nicea, se dădu la desfătări și veselii publice, dădu jocuri solemne și se începu restabilirea bisericilor. Încheia citatul, paranteză, Socrate, scolastic cu istoria bisericească. O altă dovadă este și aceasta că nu a primit botezul până în ziua morții sale, paranteză 20 mai 337, la vârsta de 60 de ani, când episcopul Eusebiu al Nicomidiei a dat dispoziții să fie botezat. Moartea l-a pus, pus în haina albă de botez. El a păstrat până la moarte titlul de mare preot al religiei păgâne, Pontifex Maximus. Împăratul Constantin a desfințat pedeapsa prin crucificare. A hotărât duminica zi de sărbătoare printr-un edict a făcut legi pentru desfințarea sectelor. A întărit poziția clerului în imperiu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune despre Constantin cel Mare că, bănuinduși și nevasta, paranteză Fausta, de prea curvie, a legat-o cu pielea goală în munți ca să o mănânce fiarele, fiind deja mamă a doi fii de împărat. Și spune mai departe, cam ce fel de viață vă închipuiți că a putut avea el? Nu a fost Ajuns, nu ar fi ajuns el ca să deau asemenea pedeapsă femeii sale dacă nu era topit de patimă. Tot acest împărat a masacrat pe fiul său, paranteză Crisp. Închiar citatul. Paranteză comentariu la Filipeni, Omilia 16, București, 1903. Atanasie cel Mare Atanasie cel mare este cel mai mare și mai statornic din vechea apărători ai credinței ortodoxe. S-a născut la Alexandria pe la 297, din părinți foarte bogați. Datorită acestei situații bune, Atanasie a putut să învețe la cei mai renumiți dascăle ai timpului. În anul 325, după moartea episcopului Alexandru, Atanasie este ales episcop al Alexandriei, stând pe acest scaun 45 de ani. A devenit celebr în urma sinodului din anul 325 de la Niceea, Prin lupta sa contra lui Arie și apărarea dogmei trinității A scris multe lucrări, apologetice, dogmatice, istorico-polemice, exegetice, ascetice și epistolare A murit în anul 373 Arie Arie a fost preot și a trăit în Alexandria la începutul secolului al IV-lea era un om cu minte ageră și cu un mare talent de vorbire. A ajuns la un conflict cu episcopul său Alexandru, conflict ce-a pornit de la unele idei pe care le susținea Arie în predicile sale, cu privire la persoana Domnului Isus. El zicea, tatăl este din veșnicie, iar fiul a avut un început. A fost un timp când fiul nu exista. Încheia citatul. Conflictul dintre Arie și Alexandru a condus la ruperea în doua creștinismului, la lupte mari, care au costat mult. Chestiunea lui Arie a fost adusă în fața primului sinod ecumenic, care a avut loc în anul 325. Arie a fost excomunicat de sinod și exilat. Despre moartea lui Arie, istoria spune că ar fi murit într-un loc pentru satisfacerea necesităților naturale. A murit subit. Cauza nu se cunoaște. Unii sunt de părere că a murit de bucurie datorită faptului că împăratul Constantin era câștigat de partea lui. Alții sunt de părere că moartea a fost o pedeapsă de la Dumnezeu, iar alții susțin că partizanii episcopului Alexandru de la Constantinopole l-ar fi otrăvit, deoarece a doua zi episcopul Alexandru urma să fie judecat pentru faptul că nu a vrut să îl împărtășească pe Arie. Paranteză, Sozomen, istoria bisericească. Cea mai deseamă lucrare a lui Arie a fost Talia, care nu s-a păstrat din ea nici măcar un fragment, deoarece a fost arsă din porunca împăratului Constantin, imediat după exilarea lui Arie. Vasile cel Mare Vasile cel Mare a fost învățător și scriitor creștin. S-a născut pe la anul 330 la cezarea Cappadociei, dintr-o familie nobilă. Tatăl său era retor și avocat de seamă. Vasile și-a făcut studiile la cezarea, Constantinopole și Atena. A ajuns episcop al cezarei în anul 370 și a murit la 1 ianuarie 379. Ca episcop s-a dovedit a fi un strălucit organizator. Scrierile sale se pot împărți în următoarele categorii. Dogmatice, ascetice, omilii și cuvântări, pedagogice, liturgice, canonice și epistolare. Atât Vasile cel Mare, cât și prietenul său Grigorie de Nazians erau mari admiratori ai lui Origen. Ei, după mărturia istoricului biserice Socrate scolasticul, au strâns cărțile lui Origen și au învățat din ele explicarea scripturii, încheia citatul. Paranteză Socrate Școlasticul, istoria bisericească. Grigorie de Nazians Grigorie de Nazians a fost un mare învățător și scriitor creștin din secolul IV. S-a născut pe Moșia Arians lângă Nazians în Cappadocia de sud-vest pe la anul 329. A devenit bun prieten al lui Vasile cel Mare căci s-au întâlnit în orașele unde au studiat. Nu a primit să fie mai mare în ierarhia bisericească, însă a apărat cu înfocare principiile creștine. Totuși, împotriva voinței sale, a fost făcut preot, apoi episcop de Sasima, iar mai târziu sinodul al doilea ecumenic a confirmat alegerea lui ca episcop de Constantinopole. Grigori, însă și-a dat demisia din acest post, venind în Arians, unde și-a trăit ultimele zile. A murit probabil în 389-390. Opera sa constă din cuvântări, poeme și scrisori. Grigorie Denisa Grigorie Denisa, mare învățător și scritor creștin, născut în jurul anului 335, în cezarea Capadociei, ca frate mai mic al lui Vasile cel Mare. Educația și instrucția elementară a primit-o în familie și apoi a fost dat să învețe la cei mai de seamă de ai timpului. După moartea soției sale, s-a retras la mănăstirea înființată de Vasile cel Mare și Grigorie de Nazians pe malul râului Iris din Pont. În anul 371 este ales episcop de Nisa, mică localitate în partea de răsărit a Cappadociei. Talentul oratoric și știința teologică a lui Grigorie de Nisa au fost apreciate superlativ la sinodul al doilea ecumenic din anul 381, unde a fost proclamat stâlp al ortodoxiei, în ghilimele. În teologie, depășește și pe Vasile cel Mare și pe Grigorie de Nazians, este cel mai mare teolog al secolului al IV-lea. A murit în anul 394. Scrierile sale sunt multe și interesante, dar cea mai deseamă lucrare este tratatul său sistematic de doctrină, Marele Cuvânt Catehetic. Grigorie Denisa credea în împărăția de o mie de ani pe pământ a Domnului Isus. Credea iarăși că iadul nu este material. Vorbește de renașterea a toate, în paranteză restatornicirea tuturor lucrurilor, după care va urma dispariția desăvârșită a oricărui păcat. Paranteză Farar, Viața și opera o Părinți, volumul 2, Ioan Coman, Patrologia, Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Didim cel Orb Didim cel Orb s-a născut în Alexandria între anii 313-315. De la vârsta de 4 ani a rămas Orb, ceea ce l-a împiedicat să-și însușească chiar alfabetul, dar nu l-a împiedicat să-și facă o cultură vastă despre, spre uimirea contemporanilor săi. El poseda nu numai teologia și filozofia, dar chiar și geometria, aritmetica și astronomia. Didim credea în împărăția de o mie de ani și în neeternitatea iadului. A fost conducătorul școlii catehetice din Alexandria și a compus lucrări, după afirmațiile lui Eronim, foarte multe și nobile în ghilimele. A murit în vârstă de 85 de ani. Ioan Gură de Aur Ioan Gură de Aur a fost un mare scriitor și învățător creștin. S-a născut în anul 354 în Antiohia, dintr-o familie distinsă. Pe la anul 372, la vârsta de 18 ani, a fost botezat de către episcopul Meletius din Alexandria. În vremea aceea era la ordinea zilei să se amâne botezul până când omul era deplin conștient de pasul pe care îl făcea. Paranteză, studii teologice, 1977. Idealul său a fost pusnicia. Cam prin anul 373 a fost invitat să fie episcop, însă a refuzat și a fugit în pustie. Aici a petrecut șase ani, cufundându-se în studiul Sfintelor Scripturi. A ajuns totuși preot-predicator în Antiohia, având un talent strălucit. În anul 397 a fost ales patriarch al Constantinopolului, dar după câțiva ani sinodul de la Stejar, anul 403, l-a caterisit pentru că Ioan pretindea clerului o viață sfântă. A fost exilat de două ori și a murit în exil în anul 407. Ioan Gurădea de Aur a lăsat o considerabilă operă literară. Comentarii, scrieri dogmatico-polemice, apologetice, ascetice, educativ-morale. El era în partea adeptă a lui Origen. Paranteză Sozomen, istoria bisericească, Eusebiu Popovic, istoria bisericii universale, Volumul 2. Eusebiu de Cezarea. Eusebiu de Cezarea a fost cel mai mare istoric bisericesc din veacurile primare, numit și Herodotul creștin în ghilimele, adică Părintele istoriei bisericești, în ghilimele, s-a născut în jurul anului 265, era probabil de origine greacă. Eusebiu a fost episcop la cezarea și are mai multe lucrări, dar cea mai importantă este istoria bisericească scrisă în 10 cărți și viața împăratului Constantin scrisă în 5 cărți, care se păstrează până astăzi. Chiril al Ierusalimului Kiril al Ierusalimului s-a născut la Ierusalim cam pe anii 313-315. A fost călugăr și apoi preot, iar în anul 348 a ajuns episcop al Ierusalimului. Cea mai importantă lucrare a sa, catehezele. Ulfila. Ulfila a fost primul episcop al goților cam pe la anul 350. El a inventat literele gotice, și-a tradus Sfânta Scriptură în limba gotică. Paranteză Socrate, scolastic istoria bisericească. Sozomen Sozomen a trăit în secolul V de profesie fiind avocat. E cunoscut în istorie datorită operei sale, istoria bisericească, scrisă în anul 439 în nouă cărți, tratând evenimentele dintre anii 324-325. A murit în anul 450. Lui Sozomen îi se aduce acuzația că prea crede cu multă ușurință ce se spune despre viața și faptele călugărilor. În istoria sa înregistrează și lucruri din domeniul basmelor. Iată două exemple. Era acolo, paranteză în împrejurimile Nicomidiei, un balaur sau șarpe și anume într-o peșteră de-a lungul drumului care ucidea trecători prin suflarea sa. Încheia citatul, paranteză, istoria bisericească. În Epir, era un balaur care făcea mari stricăciuni, răpind oi, boi, capre, cai și oameni. Episcopul Donat l-a omorât fără sabie și fără suliță, numai cu semnul crucii. Balaurul era așa de mare încât a trebuit să se înjuge opt perechi de boi pentru a-l putea târă afară la câmp unde a fost ars. Încheia citatul, paranteză, istoria bisericească. Socrate Scolasticul Socrate Scolasticul s-a născut în Constantinopole pe la anul 380, la începutul domniei împăratului Teodosie. După terminarea studiilor s-a ocupat cu avocatura, paranteză, din această cauză s-a numit Scolasticul, însă nu după mult timp părăsește avocatura și se ocupă cu întocmirea unei istorii bisericești. Istoria bisericească scrisă de Socrate cuprinde șapte cărți, care tratează evenimentele dintre anii 305-439, deci un interval de 134 de ani. Iulian Apostatul Iulian Apostatul a fost nepotul lui Constantin și a fost numit Apostatul, fiindcă a părăsit religia creștină întorcându-se la păgânism. El nu a prigonit pe creștini în felul lui Nero sau alții, ci a încurajat certurile între creștini, ca să se macine singuri și a sprijinit pe evrei cărora a vrut să le rezidească templul și în felul acesta să facă de minciună profeția Domnului Isus, nu va rămâne piatră pe piatră. Iulian a dus la fața locului ostași, meșteri și materiale, însă când a început să zidească au izbucnit flăcări îngrozitoare din adâncuri și au ars de mai multe ori pe lucrători, așa încât au trebuit să înceteze munca. Paranteză, așa scrie istoriograful păgân Amianus Marcellinus. Iulian sacrifica în fiecare zi doi tauri zeului Helios ca să spele în sânge botezul creștin. A murit după domnie de 20 de luni într-o luptă cu perșii zicând Ai învins, Galileene!" Ambrozie Ambrozii a fost episcop al Milanului între anii 373-397, având un mare rol politic. A dezvoltat o deosebită activitate literară și chiar poetică. Primele opere ale sale se numără opere exegetice, morale, dogmatice, cuvântări. A compus și imnuri numeroase, dintre care cel mai important este Tedeum Laudamus. Ieronim I Ieronim a fost învățător și scriitor creștin latin din secolul IV născut în Dalmația. La vârsta de șapte ani a plecat la Roma unde a făcut studii strălucite mai ales de gramatică, retorică și filozofie având coleg Perufin. După terminarea studiilor a plecat în Galia unde s-a călugărit. Între anii 373-374 pleacă în Orient ca să viziteze locurile sfinte. În Antiohia a audiat pe Apolinarie, a învățat limba ebraică și a fost hirotonit preot. Înapoiat la Roma, la inițiativa papei Damasus, spre a participa la un sinod, Ieronim s-a impus așa de mult încât papa l-a făcut prieten și secretar. El a fost însărcinat cu revizuirea textului biblic al Italiei. Din acest timp, el nu a mai întrerupt lucrările sale biblice, al căror rezultat a fost vestita versiune latina Sfintei Scripturi numită Vulgata. Ieronim a plecat în Palestina stabilindu-se la Betlehem. Aici a trăit el viața timp de 34 de ani muncind și rugându-se. Invazia Hunilor a constrâns pe Ieronim să fugă din Palestina. A murit în anul 419. Ca scriitor, Ieronim a fost foarte productiv. A scris comentarii și omilii la diferite cărți din Biblie. A scris opere exegetice, dogmatico-polemice, istorice, paranteză, istorie generală. Una din scrierile sale poartă numele De Viris Illustribus, paranteză, despre oameni ilustri). Se cunosc 59 omilii la Psalmi și vreo 150 de scritori de o deosebită valoare literară. Augustin Augustin a fost un mare învățător și scritor creștin latin născut în anul 354 la Tagaste, orășel în Africa de Nord. Nu se poate vorbi de Augustin fără aminti de credincioasa sa mamă Monica, Datorită cărei a primit atât viața fizică cât și viața duhovnicească. Convertirea lui este interesantă. Plecând în Italia, la Milan, a fost zguduit de predicile lui Ambrozie, fapt în urma căruia s-a convertit. Dumnezeu a ascultat rugăciunile mamei sale, care n-a încetat să se roage aproape 20 de ani. În anul 395 ajunge episcop de Hippo Regius. A murit în anul 430. Opera lui Augustin este considerabilă, el scrind câteva mii de cărți. Opere filozofice, cea mai de seamă, Confesiunile. Apologetice, cea mai de seamă, Cetatea lui Dumnezeu. Dogmatico-polemice exegetice, 800 de predici, 270 de scrisori. Pe baza părerii teologice a lui Augustin s-a formulat și s-a introdus în simbolul credinței la sinodul din Toledo în anul 589 adausul Filioche după ce mai înainte fusese întărit de Biserica Spaniei prin alte două sinoade unul la Braga în 411 și altul la Toledo în 447 Filioche cuprindea învățătura catolică diferită de cea ortodoxă cu privire la purcederea Duhului Sfânt și de la Tatăl și de la Fiul între punctele care constituiau disputa între cele două de răsăriști de apus, privind unirea lor, era și filioche. Încercarea cea mai însemnată de unire făcută la sinodul din Ferrara și Florența în 1439, care cuprindea printre alte puncte și filioche, s-a soldat cu un eșec. Paranteză despre filioche vezi tradiție creștină de Iaroslav Pelican, anul 2005. Augustin a fost unul din cei mai fecund și profund scriitori și gânditori ai creștinismului patristic El va trăi cât civilizația creștină Grigorie cel Mare Grigorie cel Mare a fost papă la Roma, secolul 6. Grigorie cel Mare a murit în anul 604 Opera lui Grigorie cel Mare cuprinde lucrări în domeniul moralei, exegezei și artei muzicale el a colecționat toate cântările bisericești pe care le-a însemnat cu note, paranteză antifonarul. Acesta este cântecul gregorian. Francisc de Assisi. Francisc de Assisi a fost învățător și călugăr catolic. S-a născut în anul 1182 din părinți foarte bogați. Numele său adevărat era Ioan, dar fiindcă vorbea bine limba franceză, tatăl său l-a numit Francesco. Paranteză, în ghilimele, micul francez. El nu ținea deloc la bani sau la avere pe care o împărțea săracilor. S-a hotărât să trăiască o viață săracă, urmând Domnului Isus, numind sărăcia, mirea sa, în ghilimele. Iubea pe Dumnezeu cu frenezie și din această cauză iubea și făpturile sale, chiar și animalele, florile, copaci, etc., când a murit 1226, a dorit să moară jos pe pământ, nu în pat, căci zicea el, răscumpărătorul meu a murit pe cruce. Încheia citatul. La doi ani după moarte a fost canonizat printre sfinți. Se numește Seraficul. După numele lui s-a întemeiat ordinul călugăresc franciscani. Toma de Achino Toma de Achino, mare învățător și scritor, catolic, a trăit pe la anul 1274. Făcea parte din Ordinul Călugăresc Dominican și a câștigat mare renume ca teolog și filozof. Opera sa monumentală, cea mai însemnată lucrare științifică a evului mediu, este Suma Teologica. La alcătuirea ei a folosit operele a 46 filozofi, oratori și poezi din Antichitate, a 41 de papi, 20 de sinoade și 50 de sfinți părinți. Catolicii așează această lucrare a lui Toma de Achino alături de Sfânta Scriptură, iar pe autor îl numesc Dr. Angelicus, paranteză doctor îngeresc. Wycliffe Wycliffe a fost profesor la Universitatea din Oxford, primul care a tradus Biblia în limba engleză, Paranteză din vulgata lui Ieronim. El învăța. Unicul izvor de credință este Sfânta Scriptură. Papa este antihrist. Nu este nevoie de preoți. Biserica lui Hristos este nevăzută de lume. Mărturisirea să se facă înaintea lui Dumnezeu. Cina Domnului o socotea ca o aducere a minte. Pentru toate acestea, papa l-a anatemizat, însă n-a putut să-i facă niciun rău, fiindcă Wycliffe era sub ocrotirea regală. Totuși, după moartea lui, papa a convocat un sinod, unde s-a luat hotărârea ca trupul lui Wycliffe să fie dezgropat și ars perug. Ioan Hus Ioan Hus a trăit cu aproximație între anii 1372-1415, și-a fost profesor la Universitatea din Praga. A fost un om cu o viață curată și sfântă. Ioan Hus învăța predestinația, biserica fără ierarhie preoțească, toți credincioșii sunt preoți dacă duc o viață sfântă, pentru toate acestea biserica catolică la Ars, Perug. Învățătura celor 12 apostoli. Timpul când a fost scrisă această carte nu se știe precis. Unii sunt de părere că ar fi fost scrisă în secolul al IV-lea și al V-lea, alții susțin că ar fi fost scrisă în anul 80. Autorul ei nu se cunoaște. Paranteză, am introdus aici învățătura celor 12 apostoli, întrucât se găsește citată pe parcursul lucrării cu referire la diferite subiecte test tratate).